Och det handlar om profeten Isa, Jesus salam. Isa ibn Maryam. Jesus, son till Maryam. Eller Maria, som de säger. Och vi hade en hadith för några veckor sedan som handlade lite grann om Isa ibn Maryam. Kommer ni ihåg den? Kommer ni ihåg någonting ifrån den? Hur vi ska tro på profeten Isa ibn Maryam? Ja. Ah. Föddes utan fader. Ewa? Och att folk fick för sig att hans far var Gud. Ewa? Och då jämför Allah att det var en av de som föddes utan fader. Okej, okay, för det första tror vi på profeten Jesus. Tror vi på Isa? Mm. Nej. Vi tror på profeten Isa, profeten Jesus. Han var en profet från Allah i Men han levde innan Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen när Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom så är det Muhammeds budskap som gäller. Förstår ni? Ungefär som när det kommer en ny lag. Vad händer med den gamla lagen? Den upphävs. Så är det också med profeterna. När det kommer en ny profet så upphävs den gamla profetens budskap. Så vi tror på profeten Isa, Jesus a.s. Men hur vi tror på honom skiljer sig ju ganska kraftigt ifrån hur andra tror på honom. Eftersom vi tror på Isa som en profet. Som alla andra profeter. Och han har ingen del i det gudomliga alls. Och ni vet att de kristna säger att han har en del av det gudomliga. Att han är en del av en treenighet. Och ni har hört att de säger att han också är Allahs son. Och samtidigt en del av Allah. Det är fel. Och Allah är så rätta till den här tron i Al-Quran. Därför att det här var ingenting som profeten Isa själv kom Han sa inte till människorna jag är gudomlig. Eller jag har en del av herraväldet. Eller jag är en del av Gud, eller jag är Guds son. Absolut inte. Han har aldrig sagt det. Hur skulle han kunna säga det? Han är Abdullahi wa Rasuluh. Han är Allahs tjänare och hans profet. Precis som Muhammed sallallahu alaihi sallam är Allahs tjänare och hans sändebud. Det är sant att han föddes på ett speciellt sätt och det var ett mirakel. Profeterna gavs mirakel. Han föddes utan en far. När Allahs vilja vill skapa någonting vad säger han då? Kun för jag eller hur? Bli och sen så blir det. Det är inte svårt för Allah Azza wa att skapa en människa utan en pappa. Det är inte svårt för Allah Azza wa att skapa en människa men bara en mor som var fallet med Isa. Sen så är det precis som du sa att Allah Azza wa gör liknelsen i Koran mellan Jesus, Isa och Adam. Adam den första människan. Hade Adam någon mamma och pappa? Han hade ingen mamma och pappa alls. Isa Jesus hade en mamma. Och de tycker att det är speciellt och det är speciellt. Men vissa av dem blev förvirrade och sa då är hans pappa Allah. Då är hans pappa Gud. Alltså är han Guds son. Vilket är helt fel. Allah så jag säger men titta på Adam. Adam är skapt utan både mor och far. Varför säger de inte i så fall att han är Allahs son? Eller hur? Logiskt argument som också funkar. Därför att Allah Azul skapade Adam från jord, med sina egna händer. Med Allahs egna händer. Och han sa att honom bli, och så blev han. Samma sak med Isa ibn Maryam, med Jesus. När Allah Azza Jal vill skapa någonting så säger han bli, och så blir han. Så Allah Azza han avvisar de kristnas tro på flera platser i den Quran. Därför att det var inte det budskapet som profeten Isa kom med. Profeten Isa kom med det budskapet som alla profeter kom med. Nämligen, att endast dyrka Allah, att endast dyrka Allah, utan någon partner vid hans sida det här budskapet kom alla profeter med även profeten Isa a.s men de kristna gick vilse efter hans död och den här tron, den här akidan som de har är någonting som den kristna kyrkan kom överens om ungefär 300 år efter hans död då samlades de till ett kyrkomöte därför att det fanns så många olika uppfattningar om vem Isa var, vem Jesus var och vad hans budskap var, folk sa så olika så ledaren sa jag vill samla de lärda och så ska vi komma överens om hur vi ska tro. Så det här är någonting som kom långt efter Isas död. Sen så rättade Allah till det här i och med att han sände profeten Muhammad s.a.w. Och det finns en hel sura i Koran som heter surat Merjan. Och profeten Isa nämns många många gånger i Koran. Och profeten Jesus är en av de stora profeterna i Al-Islam. Men vi tror på honom så som vi tror på de andra profeterna. Att han är en människa som blev ärad med profetskapet. Att han blev profet. Men han kallade människorna till att endast dyrka Allah. Och aldrig någonsin har han kallat människorna till att dyrka honom. Eller hans mor. Eller någon annan. Ni alla kan en sura från Koran. Som är bra att ta som bevis för det här. Och det är al ikhlas. Qul huvallahu ahad. Eller hur? Ni kan den. Där säger Allah. Qul huvallahu ahad. Han säger till profeten. Säg Allah är En. Allahus samed, Allah är as -samed. den som alla vänder sig till när de har behov. Sen så avvisar Allah de kristna, han gör rädd på de kristna. Han säger lem jalid wa vad betyder det? Ja, det inte, inte. Han föder inte och heller är han inte född. Det här avvisar deras tro, eller hur? Det avvisar de kristna som säger att Allah har fött en son. Stämmer inte. Och heller inte att alla skulle vara född. Därför att de säger att Jesus är Gud som gick på jorden. Allah kan inte vara född av en mänsklig kvinna. Omöjligt. Lam och lam joled. Han är inte född och han föder inte. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً ahad. Och det finns ingenting som liknar honom. Det finns ingenting som liknar Allah Azza wa Isa var en människa som gick på jorden. Allah säger på en annan plats om Jesus och hans moder Maria De brukade äta mat Varför tror ni att Allah nämner om Jesus och Maria Isa och Maryam att de brukade äta mat Varför säger Allah det tror ni Vad tror ni killar Varför säger Allah i Koran för att lära de andra som har fel Han säger Jesus och hans mamma de åt mat för att visa att de är människor. Bra. Mer. Ja. De är beroende av någonting. Mer. Och att Allah inte är beroende av mat. Mer. De har brister. Mer. De har ingen del av det godumliga Mer. Grabbar, vad händer? När man har ätit mycket. Och druckit mycket. Och efter flera timmar. Vad händer efter flera timmar? Vad vill man göra då? Nej, nej, du som skäms, du hade rätt. Exakt, säg. Ja, ah, man vill gå på toa. Sant eller inte sant? Ulema, de säger när de förklarar den här versen. Allah i Zawajal, han stannade vid att de äter mat. Men alla förstår vad som händer när man har ätit mat. Man behöver inte säga det, förstår ni? Allah sa ingenting mer efter det. Han sa att de brukade äta mat. Men vi förstår av det att de också gick på toaletten. Allah behövde inte nämna det. Men det visar att de också gick på toaletten. Mänskliga. Har ingen del alls i de gudomliga. Och Koran är full av avvisning gentemot den här felaktiga tron. Vi finner oftast i Koran att när Allah vill beskriva sig själv så beskriver han sig själv med fullkomliga egenskaper. Eller hur? Han är el den allhörande. Han är El-Basir, den allseende. Han är El-Azim, den allsmyktige. Han är El-Hakim, den, den, den allvise. eller alim den som vet allt. Om ni tänker efter, vilket vi har läst i andra böcker eh, tidigare på föreläsningar. Så när man vill prisa någon när man vill prisa någon och prisa någons egenskaper så gör man det ofta genom att berätta hur de är, eller hur? Okej, okay, vi tar ett exempel. Eh, hur då menar du? Okej. Okay. Men jag tänker med att om vi ska beskriva en människa, en person. Och vi vill beskriva hur han är och vi vill prisa honom. Då nämner vi egenskaper hos honom, eller hur? Vi ser att han är generös. Han är stilig. Han ser bra ut. Han är trevlig, eller hur? Man nämner egenskaper hos honom. Man nämner inte hur han inte är, eller hur? Förstår ni? Man kan se hur han är med egenskaper och man kan också se hur han inte är han är inte snål, han är inte ful vilket är bäst tycker ni om ni skulle beskriva någon eller om ni själva skulle vilja bli beskrivna om någon frågar mig hur är och jag säger Abdallah han är i alla fall inte snål och han är inte ful, eller om jag säger Abdallah han är stilig, han är vacker vilket är bäst att man berättar hur han är, inte att man berättar hur han inte är, förstår ni Taib, Allah är så samma sak han berättar hur han är men ibland berättar han hur han inte är. Som här, han säger lemjelid och lemjoled. Förstår ni? I den här versen säger han, han är inte född och heller har han inte fött. Varför gör han det? Grunden är att han berättar om sig själv hur han är. Inte att han berättar hur han inte är. Ja. För att göra vad klart. Okej, men han gör det tydligt när han berättar hur han är. El Alim, den allvetande. Om Allah säger så här. Han är El Alim, han är den allvetande. Då måste han inte säga han är inte okunnig, han är inte glömsk. Han har sagt han är El Alim. Det är grunden. Men här så säger han. och Inte född och heller inte har han fött. Varför? Ja? Visa motsatsen till vad? Nästan. För att visa motsatsen till det som de falskt påstår om honom. Är ni med? Han visar motsatsen för att visa tillbaka visa det som de falskt har sagt om honom. Vad säger de om honom? Att han är född och att han har född. Då svarar han och säger inte född och heller inte född. Samma sak i ayatel kursi som ni känner till. Ayatel kursi är mäktig, den mäktigaste versen i hela Koran. Ni ska kunna den utan till. Jag tror ni kan den också. Allahu la ilaha illa huwal hayyun qayyum. Där beskriver Allah hur han är. El-hej, den alllevande. el -qayum. Sen nämner han: Läta, hodoh, sina tunga Här nämner han också hur han inte är: Han drabbas inte av trötthet och slummer, och heller sover han inte. Man har redan nämnt att han är el den alllevande, som har ett perfekt liv. Hans egenskaper är perfekta, utan brister. Han är den alllevande. Vi förstår ifrån det att alla inte sover, att alla inte blir trött och att han inte slumrar. Varför säger han: Lära skodor sinatun och om. Han drabbas inte av slummer trötthet och heller så sover han inte. Därför att Vi sa att grunden är att när du vill berätta någonting och prisa någonting så säger du hur det är, inte att du säger hur det inte är. Varför är det undantaget så här igen? Ja. Jag tror det för att han vill bevisa att han inte är mänsklig. Det är sant, men det finns ett mer detaljerat svar. Ja. De kristna säger att när Allah skapade himlen och jorden så vilade han på den sjunde dagen. Här tillbaka visar Allah dem och säger nej. Han drabbas inte av slummer och heller inte av sömn. Men grunden är att man gör ithbat, att man berättar hur någonting är. Förstår ni? Bara lite, en liten färda. Det är otroligt viktigt att lära sig om Allahs namn och egenskaper. Lär ni er ordentligt om Allahs namn egenskaper, då kan ni svara tillbaka på många tvivel. Om treenigheten, om Jesus, om massa olika saker. Så det är otroligt viktigt för muslimen att känna till de här sakerna. Och vi ber Allah azawajil att han vägleder dessa människor som har fått en felaktig tro, men som ändå tror på Allah, de tror ändå på Gud och de tror ändå på profeten Isa Jesus. De tror på profeterna. Och Allah nämner att de är de människorna som är närmast oss muslimer. De som är närmast oss muslimer, de som säger Inna Nasara, de som säger att de är kristna. De är närmast oss muslimer i tron. Så vi ber Allah att han vägleder dem. De har en rättighet över oss att vi ska påpeka sanningen för dem. Med kunskap, men också med karaktär och beteende. Vi måste visa folket att det här är sanningens religion. Vi kan inte vara sämre än dem på något. Heller inte i akhlaq och uppförande. Allah Azza oss och dem till sanningen. Och Allah vet bättre. Och sallallahu ala nabina Muhammad. O Alla Alahs och sittsägare, Amin. O Allah, ma allahemlighet, Amin. ilaha Allah, med allahemlighet, Amin. O Allah,